Capitolul al doilea, vederea lui Dumnezeu la Sfântul Simeon, teolog și implicațiile ei în mântuirea personală. Terminologie ecstatică 2.1. Terminologia extatică simeoniană, adică cuvintele, lexicul Sfântului Simeon, prin care a explicat, a dezbătut vederea lui Dumnezeu, vederea extatică. Miza primă a cercetării noastre este aceea de a demonta conjecturile extremiste care peripatetizează monefastă rândul teologilor contemporani, făcute pe seama persoanei și a operei Sfântului Simeon, noul teolog. Una dintre ele este aceea că Sfântul Simeon nu s-ar înscrie în mod de plin în rândul Sfinților Părinței Bisericii Ortodoxe. Alături de aceasta stau alte două afirmații total nefondate, și anume că el ar fi un precursor al protestantismului și un mistic cu accente puternice de singularizare. Pentru a răspunde primei acuzații grave la adresa sa, ceea că nu s-ar înscrie de plin, în tradiția părinților bisericei trebuie să cercetăm problematica sa teologică și modul în care el își expune credința și experiența sa mistică. În pagina 26 avem o notă extinsă, nota 59, unde spuneam dacă Jean Daruz, care nu prea ar simpatiza pe Sfântul Simeon în introducerea la Asus în 51, pagina 30, spunea că Sfântul Simeon nu a încercat să fie un inovator în domeniul limbajului teologic și că el este un teoretician al vieții dovnicești dublat de un mistic care se inspiră din experiența sa personală, dar și faptul că putem recunoaște la el o credință angajată tradițional și noțiuni curente ale spiritualității orientale, totuși există un curent de opinie nefast printre teologii ortodoxi și deopotrivă eterodoxi, de discreditarea Sfântului Simeon Nou teolog, care e văzut că a ieșit din tipale ortodoxiei prin scrisul și abordarea sa foarte personală a vieții duhovnicești. Părintele Ica Junior, părintele profesor Ioan Ică Junior schițează în articolul introductiv la Ica Junior 1, intitulat Sunt Simeon un teolog și provocarea mistică în teologia bizantină și contemporană, disputa Trembelas versus Teoclit, care pentru noi este o paradigmă explicită a motivului receptării defavorabile a Sfântului Simeon. Oricâte nume am vrea să înșurăm aici ca opozanță ai teologiei simeoniene, toate ar avea ceva în comun. Neputința sau lipsa de dorință, neputința de a înțelege, de a recepta, sau lipsa de dorință de a recepta de plin pe Sfântul Simeon în viața lor, pentru că nu receptează în mod de plin exigențele mântuirii. Iar exigențele mântuirii sunt tocmai curățirea de patim, iluminarea și vederea slavei lui Dumnezeu. Acestea sunt exigențele mântuirii în Ortodoxie. Exigențele sale sunt exigențele, exigențele sfințeniei. Cine luptă cu Simeon, cine luptă împotriva lui Simeon, cine luptă cu Simeon, luptă cu ceea ce nu este sau cu ce nu poate și nu vrea să facă. Sfântul Simeon nu este sursa frustrărilor acestor opozanți, Cel este cel care dă glas adevărului dureros al depărtărilor, al îndepărtărilor de la calea mântuirii. Pentru că Sfântul Simeon deși un de paradoxuri pentru contemporan și urmașii lui a fost creditat de biserică ca o expresie autoritativă a credinței adică canonizat de către biserică și socotit ca al treilea teolog mare teolog al bisericii tocmai de aceea Vom începe discuția despre opera teologică a Sfântului Simeon cu analiza semanticii extatice a Părintele nostru pentru a observa care sunt cuvintele pe care acesta le folosește pentru a-și exprima extazele avute și cum se situează din această perspectivă în arealul teologiei extatice patristice. Simeon exploatează semnificațiile lui Orao, verbul care exprimă vederea Având de foarte multe ori conotații mix, mistice. Bineînțeles, aici toate cuvintele sunt în limba greacă, pentru că Sfântul Simeon a scris în limba greacă. În capitole 1-1, cei care vă trupește, somaticos, orosin, sunt puși în opoziție cu cei care înțeleg duhovnicește, pneumaticos, nuusi. Această opoziție este paradigma în cadrul căreia el discută întotdeauna diferența dintre vedere și nevedere, vedere și nevedere ecstatică. Înțelegerea prezenței lui Dumnezeu sau cunoașterea personală a sa de care vorbește Sfântul Simeon este pentru el identică cu vederea luminii Dumnezești, tu te iu, tu te iu, fotos. De aceea Hristos este cel care luminează fotizii pe om pentru că inima curată vede lumina lumina fos în limba greacă lumina trăimii. Pentru ca să înțelegem în mod autentic expunerea teologiei simeoniene trebuie să reținem că ORAO are drept conținut pe fos adică vederea are drept conținut lumina lumina dumnezească lumina necreată a lui Dumnezeu când Simeon vorbește de vedere el se referă la vederea luminii prea sfintei trim și nu la orice fel de lumină vederea luminii o exprimă când ca împărtășire de ea folosind verbul meteho și derivatele sale când ca unire sin plus orao sau sinafia sau enosis cu lumina sau cu Dumnezeu enimne 42 202 Imnul 40, 42 reprezintă imnul și 202, paragraful, versetul. Apare și substantivul chinonia, unire, comuniune, exprimând unirea în simțire, conștientă cu slava dumnezească, iar în 46, 32, găsim un alt correlativ al său și anume sinusia. Unire, comuniune, legătură. verbul aflepo cu sensul de a vedea mai înainte lumina divină. Înainte de satologie, punctează una dintre coordonatele principale ale teologiei simeoniene. Și în nota 65 a tezei noastre, scriam, Simeon vorbește de curățirea ochiului sufletului. Și în capitolele 329 pagina 88 arată că inima curată este cea care lucrează toate virtuțile și le duce până la desvărsire. Despre inima curată sau despre curățirea ochilor minții, a se vedea, și dau mai multe exemple, unde <coughs> au folosit sintagmele ochiul minții, ton oftalmon, tunus, nus, nusu minta, sau omasi noeris, ochi curați, curați cu inima, sau ochiul minții, ochii sufletului. În vedem numai treimea, iarăși ochii ochi, minții, ochii inimii, sintagme folosite de către Sfântul Simeon Părintele nostru în teologia sa pentru a exprima e, capacitatea noastră de a vedea pe Dumnezeu prin ochii minții sau a inimii curățiți de către zava lui Dumnezeu prin care vedem slava lui Dumnezeu. Într-o lumina ta vom vedea lumina. prin lumina ta, ridicându-ne tu, Doamne, prin lumina ta dumnezească, la vederea ta extatică, vedem în lumina ta cele pe care tu ni le arăți și, după cum vedem în Scriptură și în viețile Sfinților, în extaz, în vedere dumnezească, Sfinții au văzut diverse vedenii, diverse lucruri pe care Dumnezeu în mod direct sau printr-un înger, prin cineva, le-a explicat ce s-a petrecut cu ei în extaz, ce au văzut, cum trebuie să înțeleagă ceea ce ei au văzut în extaz. Pentru Simeon, vederea trebuie să se producă, să înceapă din această viață, de aceea discutarea lui Ana Vlepo și aceea celorlalte verbe extatice simioniene trebuie conexată cu realitatea vederii ca dar de la Dumnezeu sau ca învrenicire de lumină. Vederea luminii este la Simeon și enichisis, adică sălășluire a treimii noi, coborârea luminii în ființa noastră, în același timp urcarea spre lumină și în lumina lui Dumnezeu. Ascensiunea extatică este exprimată în termeni paradoxal de Simeon, pentru că coborârea luminii la noi e în același timp urcarea noastră la Dumnezeu. La el găsim cel mai adesea condescendența divină, ca rază, ca actis, ca rază de lumină, ca strălucire, egli sau ca fulger strălucitor orbitor care vine repede în om. Găsim în scrisul Simeonian și venirea luminii ca săgeată, velos, sau intrarea luminii în inimă ca rană, ca duhovnicească, mai rănit, Doamne, cu iubirea Ta, cu dulceața iubirii Tale. Lucru pe care îl vedem la foarte mulți sfinți când vorbesc în mod intim despre trăirile lor mistici. În imne, 1171, vedere extatică e ca o opis micras, ca o mică gaură în cer, pe când în Imne 12.63 extazul e descris ca o micran afghin, lucire mică în viața duhovnicească a credinciosului ortodox. În Imne 17.326 extazul e descris ca o acoperire a sa de un fotos nefeli, nor de lumină, așa cum a fost și pe tabor. Iar în Imne 1863 găsim vederea ca extasis, extaz, uimire, schimbare de stare, adică trecerea de la o stare duhovnicească la o alta și mai dumnezească și mai, mai, mai, mai, mai uluitoare, în care Dumnezeu ni se descoperă prin slava sa în mod nemijlocit, în mod direct. Și... Când vorbim despre ecstasis, despre extază înseamnă să treci de la simțirea harului, de la trăirea har, la vederea în har, vederea în lumină, a ceea ce Dumnezeu ne dă să vedem în lumina sa. Vedere dumnezească care este singura sursă autentică de teologie, pentru că Dumnezeu ne învață teologie prin vederea extatică, prin ceea ce ne luminează ca să înțelegem cele ce citim, cele ce trăim, cele care s-au întâmplat în viața noastră sau s-au petrecut în viața altor sfinți și oameni ai bisericii. Putem observa la Simeon și recurența lui teoria. Vederea ca și contemplare pe care o presupune teoria exprimă atât înțelegerea duhovnicească a lumii cât și vederea realităților luminii extatice. Contemplarea ca vedere produce o cunoaștere duhovnicească în om. De aceea Simon vorbește de lumina dumnezească ca despre ton to -no fost, lumină gândită cu mintea, cu mintea noastră. Dar el folosește această expresie nu ca și când ar vorbi despre o cerebralizare a luminii divine, o intelectualizare a luminii divine sau ca și când lumina divină ar fi o realitate pe care mintea o posedă și o inventariază științific, să-i spunem, în sensul că mintea înțelege lumina pe măsura luminării sale de către Dumnezeu și știe că lumina e a lui Dumnezeu, că e dumnezească și că ea este iubirea lui Dumnezeu față de sine. Expresia simeoniană vrea să spună faptul că lumina divină nu este ilogică, irațională sau un efect vizual ambigu, ci este energia dumnezească care luminează mintea care se descoperă minții care sfințește pe om în totalitatea sa, fără ca omul să o epuizeze cu mintea, fără să o înțelege, să, fără să o înțeleagă în mod total cu mintea. Vederea extatică este o vedere limpede, clară, luminoasă, curată, simplă. Ajectivul Tranus, folosit de Simeon în caracterizarea vederii dumnezești, vrea să ne spună că vederea extatică se imprimă cu cea mai mare acuitate în sufletul nostru și este receptată cu maximum de acuratețe. Ea este adevărată, este alitii și poate fi confirmată doar de cei care o trăiesc. Alături de Orau, Simeon folosește și pe Vlepo. Ambele constituindse în verbe de constatare ale vederii dumnezești, prin ele Simon nu-i explică lumina, ci afirmă existența extazului în experiența sa. Vederea extatică este un văz duhovnicesc, pneumaticos, e o vedere cu ochii minții, tis, noieris, oron oftalmis. Lumina Dumnezească este în același timp adevărată, alitinon, dar și neajunsă, aditon. Este neajunsă pentru cei care sunt orb duhovnicește, adică pentru cei care nu au văzut-o niciodată. Tema orbului din naștere, tiflos, e genit genetis. Este la Sfântul Simeon paradigma nevăzătorului luminii, a ignorantului în sfera experiențelor mistice, a celui care nu dorește lumina pentru că nu a văzut-o și nici nu o cunoaște. Simeon pune cunoașterea, cnosia și nepătimirea, apatia, în legătură directă cu lumina dumnezească. Pentru el cunoașterea este o urmare directă a vederilor dumnezești și vederea ține de nepătimire. Cel care nu are experiența luminii își va imagina despre cele descrise de Simeon numai plăsmuiri mincinoase, anaplasmata psefdi. Sunt Simeon fiind convins că <coughs> pentru mulți descrisuri sale ecstatice vor fi niște lucruri foarte grele, chiar enervante, chiar zmintitoare pentru că neavându-le din invidie față de el, față de Sfântul Simeon vor, vor inventa tot felul de scuze pentru ei vor considera că nu, este, nu sunt posibile aceste vederi pentru ca să nu facă niciun efort și ei ca să le vadă <coughs> Jesu Simon era conștient de faptul că pentru foarte mulți aceste descrieri ale sale vor fi pietre de moare, vor fi lucruri enervante pentru că nu vor fi smeriți și nici căutători ai e, lui Dumnezeu, tocmai de aceea nici nu au asemenea experiență. Lumina, cunoașterea duhovnicească dobândită ca urmarea vederii luminii și nepătimirea sunt la Simeon cele care îl fac pe credincios să se umple de starea de teosis, de Dumnezeire. Părintele nostru folosește și verbul teo pieo, a se face Dumnezeu pentru a indica starea de Dumnezeire, cât și derivate lui teleo, ca spre exemplu pe i de desăvârșirea, dar și substantivul compus teotisi în Dumnezeirea. Harul este nomul omul duhovnicesc ca un foc dumnezez care îi pune pe fugă pe demon. Cei care sunt în har trăiesc libertatea Duhului, Tine, elefterian tu pnevmatos și au îndrăznire parisian către Dumnezeu. Sotero, soteriologia simeoniană, ca simțire interioară, conștientă a Harului, este consecința directă a vederii luminii dumnezești. Substantivul Optasia apare și el în teologia simeoniană cu o calificare extatică. Celelalte ale luminii dumnezești sunt desemnate uneori ca bunătăți, bunuri, veșnice și nevăzute, tonionion, che auraton, agaton, de către simeon sau ca slavă, ca doxa, a lui Dumnezeu. Sfântul Simon are exprimări plastice extraordinare atunci când dorește să exprime interiorizarea sa cu Dumnezeu. Spre exemplu, cel care vede pe Dumnezeu este îmbrăcat cu lumina lui Dumnezeu, asemenea unui veșmânt strălucitor și asta înseamnă îmbrăcarea în Hristos. Hristos deschide cerurile și se pleacă împreună cu Tatăl și cu Duhul arătându-i se celui credincios. El mănâncă și se hrănește frumos din vederea Lui și unit cu El trece dincolo de ceruri. Unirea noastră cu Dumnezeu, vederea Lui Dumnezeu este o nuntă, o gamos, gamos, negrăită și dumnezească, sau numește extazul, drept hrănire de la sânul slavei, tu colputis doxis de la sânul slavei Lui Dumnezeu. Aceste exemple sunt doar câteva imagini elogvente ale discursului teologic simeonian. Dar Simeon nu vorbește numai în termeni antinomici de vedere și nevedere în teologia sa, ce el vorbește și apofatic despre vederea dumnezească, arătând că multa luminare a lui Dumnezeu e o nevedere, o afplef, afplepsia avlepsia avlepsia de plină pentru om deci avlepsia vlepo înseamnă vedere și avlepsia avlepsia, avlepsia înseamnă nevedere și apofatic înseamnă tocmai tinderea spre prin vedere extatică vederea din ce în ce mai uh, profundă a luminii dumnezești. În lumina dumnezească există trepte nebănuit de multe în care de la extaz la extaz vedem și mai mult, înțelegem și mai mult, asta este adevăratul apofatism, adică creșterea în cunoaștere prin vederea dumnezească, creșterea într-o continuă cunoaștere a lui Dumnezeu fără ca această cunoaștere să se termine vreodată pe pământ sau în cer. Adică, apofatismul este întotdeauna o depășire a stării duhovnicești eh, anterioare, de o depășire a experienței noastre duhovnicești de până acum, întotdeauna așa ca în viață, pe fiecare zi învățăm mai mult, Așa și aici, cu fiecare extaz, cu fiecare luminare dumnezească, cu fiecare înțelegere dumnezească, noi noi e, intrăm în ascunzișul Lui Dumnezeu, în întunericul Lui Dumnezeu, cum e, spunea Sfântul Dionisia Ropagitu, așa cum am spus într-o altă carte a noastră, despre vederea Lui Dumnezeu la Sfinții Părinți și în Sfânta Scriptură, Sfânta Scriptură și la Sfinții Părinți și bineînțeles astfel de aprofundări la Sfinții Părinți pentru a observa experiențele lor extatice cercetarea asta este de vastă pentru că dumnezești Părinți au, au enorm de multe detalii extatice în, în viețile lor, în scriere lor și dacă am urmări acest lucru nu ne-ar ajunge 10 vieți ca să scriem despre aceste înțelegeri și aceste mărunțiri ale temei vederii lui Dumnezeu în teologia lor. Aflepsia reprezintă, la Sfântul Simeon, nu o lipsă a vederii, ci o copleșire a vederii. O necuprindere a luminii de către om, de către om. Aflepsia trebuie înțeleasă tot în legătură cu lumina primită ca dar, ca învrenicire de vedere în care noi vedem din lumina divină cât putem să cuprindem la nivel personal. Alte două caracteristici ale vederii luminii pe care le desprindem din teologia simeoniană este aceea că lumina dumnezească e văzută mai presus de simțire, iper estisin, și că pe ea o primim prin Duhul Lui, dia tuv nevmatos aftu, al Lui Hristos. Vedem lumina duhovnicește cu alte cuvinte și nu trupește. În teologia simeoneană, vederea dumnezească nu e o cădere în simțialitate, ci o ridicare prin Duhul la lumina dumnezească. De aceea, în capitole 2 cu 8, Simeon vorbește de vedere ca de urcare la înălțimea contemplației duhovnicești, Ipsos Pnevmaticis, Pnevmaticis Teorias. Slava Duhului pe care o vedem în extaz este și slava Domnului, din Doc Sanchiriu, pentru că e slava trăimii. Oricând Simeon indică slava ca fiind a unei persoane dumnezești, acesta nu are în vedere o revendicare exclusivă a ei pentru acea persoană divină. El vorbește ca și Scriptura, oferind posesia Luminei Divine când uneia, când altea dintre persoane din dumnezeu, persoanele Dumnezei, știind că lumina e comună persoanelor trimice. În cercetarea teologiei sale nu trebuie aplicat niciodată principiul discriminării datelor teologice și existente, ci pe cel al coroborărilor. Simeonii se dezvăluie ca un părinte de plin al Bisericii, în măsura în care ne apropiem prin experiență și simțirea harului de experiența sa și de teologia sa fără comuniunea noastră reală cu Dumnezeu, teologia sa nu are nicio articulare interioară și nu putem genera decât păreri extremiste deplorabile cu adresa la teologia sa. Cu adresa la teologia sa <coughs> și din ceea ce am studiat am văzut cel mai adesea păreri foarte <coughs> hilare, foarte depărtate de experiența sa pentru că cei care au îndrăznit să vorbească despre teologia sa, ca și despre teologia altor sfinți părinți, vorbeau o necunoștință de cauză. Ei, neavând o experiență extatică, experiența vederii lui Dumnezeu, nici pe cea a simțirii Harului Dumnezeu, și de aceea lucrurile erau cu totul și cu totul, explicațiile erau cu totul și cu totul în afara, în afara realității de fapt. A... Și aceasta pentru că Simeon vorbește de teologie ca despre o învățare deplină epignose și tainica noastră de către Harul lui Dumnezeu prin care devenim teodidacți învățați de către Dumnezeu. În acest context el asimilează pe teoria cu apocalipsis. Contemplarea cu descoperirea dumnezească cu revelarea. Descoperirea este vederea luminii și cele care se văd în lumină sunt desemnate de Simeon drept misterion, drept taine. Numai aceste taine ale luminii reprezintă pentru Simeon cunoașterea lui Dumnezeu. Este observabilă în scrisul simeonian și recurența derivatelor de la Feno, a arăta, a descoperii, prin care se desemnează descoperirile Dumnezeu sau vederile statice. Găsim în capitole 2 cu 16 o formulare a teologice ca intrare în lumina Dumnezeu. sau în Vito Tutiu Fotos, adâncul luminii dumnezești, To Vitu Tutiu Fotos. Ca în 2 cu 17 sau ca ofos, e în fotii lumină, în lumină, cum precizează în 2 cu 18. Cunoașterea la care accedem prin vedere este de negrăit, apo, aporitos. Apo. Acceptând deopotrivă terminologia Sinaiului, cât și pe cea taborului, Părintele nostru asimilează și pe gnofos cu fotos, atât întunericul și lumina desemnând slava lui Dumnezeu. Simeon nu simplifică prin aceste asimilări înțelegerea extazului, și înțelegerea terminologiei extatice, acest tip de înțelegere sintetică a terminologiei scripturale și patristice este o constantă la Sfântul Simeon. O altă caracteristică a vieții domnicești care apare mod frecvent la Sfântul Simeon este aceea că mântuirea și desăvârșirea în ultimă instanță sunt realități care nu se petrec în mod agnostos, fără conștiență sau inconștient, ci în mod gnostos, conștient. De aceea, pentru el, simțirea Harului și vederea lui Dumnezeu sunt absolut reale, conștiente, în Dumnezeitoare, pentru că aceștia, acestea sunt cele care alcătuiesc în mod fundamental sfințirea personală. Pentru acest fapt, întâlnim de multe ori în schisul său referiri la legătura interioară dintre cunoaștere și unirea în chi ființial usiodos cu lumina. Dorind să pre orice acuzații puierile la adresa vederii lui Dumnezeu în capitole 2.21 atenționează asupra pericolului capital al relei alegorizării a scripturii prin care se încurcă ceea ce trebuie să, să, să trăiască acum un creștin întrodus cu ceea ce trebuie să trăiască în viitor sau în veșnicie noi că suntem vrenici vedem pe Dumnezeu spune Sfântul Simeon dar și Dumnezeu ne vede pe noi Dumnezeu vorbește în mod extatic cu prietenii săi și le tuturor să vorbească de el. Cei care au văzut și văd pe Dumnezeu sunt oameni întregi, alocliris și ei fac parte din acel hrisi alisis lanț de aur neîntrerupt al Sfinților lanțul de aur neîntrerupt al Sfinților înseamnă la Sfântul Simeon că Sfinții învață unii de la alții că există un întreg lanț al înduhovnicirii există părinte și ucenic și de la ucenic la ucenic, ucenicul devine părinte, al altui ucenic, al altului ucenic și așa. Sfinții sunt unu altora, unii altora și în același timp sunt învățători unii pentru alții, transmițându-și experiența lor unii altora într-un mod viu, într-un mod prietenesc, într-un mod direct, că cel mai adesea Sfinții au avut e, părinți duhovnicești care le-au transmis lucrurile de taină ale vieții duhovnicești, care le-au confirmat vederile extatice, care i-au învățat teologie, care a îmbinat teologia experimentală cu teologia tradițională, cu teologia pe care au citit-o și astfel experiența lor personală și ceea ce citeau de la înaintașii lor Sfinți făceau uh, ca să se confirme în viața lor teologia predecesorilor lor. Ăsta este lanțul de aur, lanțul de aur al transmiterii de experiență de la un sfânt la altul. Din aceste locuri citate observăm că Simeon pune extazul pe seama sfinților și celor care sfințesc viața mă continu, iar pe de altă parte relevează faptul că vederea lui Dumnezeu și viața ascetică plină de discernământ, sunt cele care nesfințesc, care ne fac în mod deplin ai lui Dumnezeu. Sfântul Simeon privind Sfințenia ca realitate personală conștientă, folosește pe diastasis și pe horismos pentru a arăta distanța și separația interioară dintre Sfinți și lumea păcătoasă dar separația aceasta nu e dictată la Sfântul Simeon de subiectivism și nici de intoleranță religioasă, ci e o urmare a prezenței Harului în ființa noastră care ne scoate din patim și din cele trecătoare și ne mută la viața veșnică. Trebuie să remarcăm faptul că Simeon vorbește de primirea Sfântului Duh, de primirea Harului Sfântului Duh, ca de o arvună aravon conștientizată. Cei care păstrează arvuna sunt în împărăției, pentru Harul Dumnezeu meu Simeon folosește o gamă largă de titulaturi, dintre care amintim Aravon, Arvună, Pir, Foc, Fos, Lumină, Sfragis, Sfragis, sau Sfragis Pege, Pecete, Sigiliu, Tocalos sau Oreotis, Frumusețe, Lampidona sau Lamprotis, Strălucire, Idor, apă, plăcere și îndulcire dumnezească. Idonis, che tutiu. Margariti politimo, margaritar de mult preț. Sinapeos tococo, grăunte de muștar. Zimitis drojdie imatios, endima sau perivolios, haină veșmânt, trofii, hrană, posis, băutură, dinamis sau kratos putere, astir, aelampis, steapurura strălucitoare, osmin, atanasias, mireasmă de nemurire, flox, flacără, Megalosini măreție, trifi desfătare, hara bucurie, comară, tisafros, Pighizvor, spintir scânteie, energia, lucrare, epatlon premiu, eleosulei, stefos, Cunună, stagon, picătură, lampas, torță sau opaiți, irini, Pace, zoii, viață, schini, cord, tios icos, casă, teios icos, casă Dumnezească, Anastasis, înviere, anapafsis, odigna, litron baie, potamos, râu, ritron curgere, artos, pâine, inos, vin, pandesia, banchet, ospăț, plutos, bogăție, potirion, potir etc. O tulatură extatică simioneană este și to orama, to ora to orama, to orama vedere, vedeni. El numește schimbările domnicești din viața lui și vedenile sale drept tafmasta, minuni, enimne 4 cu 45, Simon spune în mod explicit că a vedea înseamnă, înseamnă tafma tafmaton, minunea minunilor. A vedea pe Dumnezeu înseamnă minunea minunilor. Există și locuri unde el folosește pe fanos împreună cu fos, fără ca asta să, să însemne ceva redundant, ci din o exprimare și mai dureroasă a dorului pentru Dumnezeu. În 1, Simeon prezintă venirea luminii în inimă ca o răsărire în inima unui soare, a unui ilios sau a discului unui soare, discos iliu. Cele două titulaturi extatice sunt fluide la Simeon, ca și vederea de altfel, pentru că el atestă vederea luminii în similaritate cu ceva trupesc și nu solidifică modul de manifestare a luminii în ființa sa. Lumina capătă diverse forme, după cum dorește Dumnezeu să le arate văzătorului luminii sale. Tocmai de aceea, lumina care părea soare în același fragment Simeonian este și flox, flacără sau limbă de foc. În imne 29,9 lumina îi se arată ca o lună plină, alofoton selinin, Sfântului Simeon, pe când ca o lună plină, îi se arată Sfântul Simeon pe când, în 50-41, ca o lumină sferică, fos sferi, sferoides, fos sferoides, sferoides. Titulaturile extatice cu, simeoniene, cu alte cuvinte, nu sunt toate date a prioric și unele tușează inimete extatice experiate personal. De aceea, la Simeon se îmbină tulaturile extatice tradiționale cu cele experiate personal. Experiența personală este vitală pentru mântuire, pentru că moștenirea împărăției celor este pe măsura, ta metra luminării și a iubirii pe care o avem. În 8... Opt... 41-42 sunt un exprimă în mod concis faptul că arătarea curățitoare a Duhului în Ființa noastră e pe măsura curățirii și a luminării personale. Asimilarea luminii cu Slava, adică a lui Fos cu Doxa, este destul de evidentă la el și avem, am dat aici câteva exemple. Tu Fotosidoxa, Slava Luminii sau Fos Atanasia, Slumina Nemuririi. Foti tias doxis, lumina slavei dumnezești, eglin atanasias, cântăirea nemuririi, tofostis haritos, lumina harului, tofostis doxis, lumina slavei, doxantin atanaton, slava cea nemuritoare, doxis e, tias, slava e, dumnezeiască. Ajectivele și adverbele luminii sunt și acestea foarte importante în discuția noastră pentru că exprimă lumina văzut static, cu exactitate dogmatică ca lumina lui Dumnezeu aprositos neapropiată cum este lumina la Sfântul Simeon ce adjective și adverbe este exprimată deci aprositos neapropiată ateatos sau auratos nevăzută Astectos, insuportabilă, greu de suportat, afrastos, aporitos, aritos, aftectos, aftenctos, negreită, toate exprimă același lucru. Ahrantos, neprihănită, tios, dumnezeiască, teios, dumnezeiască, tin ano, tisano, pardon. Tis, tis ano de sus, proti sau proti, prima inițială, asfestos nestinsă, e, Glicios fodra, foarte dulce, asimatistos, amorfos, fără formă, a plus, simplă, asintetos, necompusă, ameristos, indivizibilă, Anexerefnitos, care nu poate fi cercetată, liptos, înțeleasă, cuprinsă, sesizabilă, acataliptos, neînțeleasă, incomprehensibilă, tranos, limpede, alitinos, alitinos, adevărată, aditos, neajunsă, anesperos, nenserată, actistos necreata, ne neîncepută, ailos imaterială, Ana, analiotos neschimbabilă, aperigraptos necircumscrisă, atanatos nemuritoare, aperilipton napti, pardon, panti. Aperilipton Pantii, necuprinsă cu totul, Aperilipton panti. Anideos, fără chip, Aftartos, nestricăcioasă, Agiros, neîmbătrânitoare, Asincritos, incomparabilă, etc. În imne, 19 cu 68 intră în cadrul discuției teologice și verbul TAOME pentru a califica vederea extatică, iar în Nimnul 31 găsim de două ori substantivul TA vedere. În imnul 34 se face apariția substantivul Pira sau Peira. Pira, experiență, pentru a indica vederea dumnezească iar în 38 cu 74 Substantivul Anatolii răsărit în imnul 50-234 găsim pe pragmatia, ocupație, cotidianitate, pus în legătură directă cu Pira și Gnosia. Lumina intră în ființa noastră și membrele noastre devin purtătoare de lumină, fotofora, fotofoare, purtătoare de lumină, pline de slava sa. Întreaga teologie simeoniană este construită în jurul acestei experiențe Dumnezeitoare, aceea vederi luminii Dumnezești. Din cele pe care le-am prezentat până acum, reiese că Simeon este profund scriptural și tradițional în terminologia sa extatică, fără a fi mai puțin inovator. Inovațiile terminologice ale Simeon nu sunt însă intelectualiste, ci pragmatice. El descrie ceea ce a văzut, forme sub care a văzut lumina dumnezească și nu caută să aducă în fața cititorului o să expresie de dragul expresilor. Dar de la descrierile acestea foarte stricte, acrivice ale experienții dumnezești până la suspectarea Sfântului Simeon de fantazare asupra temei vederii dumnezești sau de faptul că ar propune o mistică netradiționă locale lungă și irealistă. Cercetarea textuală ne indică completa legitimitate ortodoxă și tradițională a terminologiei statice simeoniene, pentru că el exprimă o învățătură experimentată personal, mai înainte de a fi o aliere smerită și deplină la învățătura sinților Părinți Anteriori. S-a terminat capitolul al 2-lea, 2 cu 1, și suntem la pagina 40, a 43 -a din teza noastră doctorală. Vă mulțumim frumos!